і там справді не виявилось того, що потрібно. Якийсь там процент знижений, якийсь підвищений, щось там іще недобре. Так кепсько Роман не почувався ще ніколи. «Не кажіть дружині правди», – попросив. «Я буду лікуватись, але нехай вона не знає». «Не можна так, братчику». Лікар переживав, здавалось, не менше, ніж сам Роман. «Розумієш?» Щоб обстежити жінку потрібно багато часу, багато різних процедур, дуже неприємних і болючих. А навіщо це, якщо причина відома? Ну, не кажіть всієї правди, ну ніби що є надія. Так і скажемо, звичайно, надія завжди є. Прошепотів, зітхнувши, вже у слід лікар. У них із зінулею тільки того й залишилось, що надія. Пізно, геть пізно вони звернулись до лікарів. Мабуть, вік не той. Чи місце служби? Роман натягнув на вуха шапку, що прикривала майже лису голову. Не тільки волосся, не тільки свою густу й пишну чуприну залишив він там, поблизу космодрому Байконур, у Ленінську, у місті не занесеному на жодну карту. Виявляється, там залишилось іще щось дуже важливе. Та що тепер зітхати, мабуть, доля така. Зате живуть вони із янулькою добре, все у них гаразд, працюють, не сваряться, не гавкають одне на одного, наче дві собаки. Он сусіди обсілися дітьми, як цигани, а лаються щонедень, хоч святих з хати винось. Чого доброго навчаться діти В такий з дозволу сказати сімейці А вони із Зіною живуть спокійно І відколи зрозуміли, що залишаться у двох Почали більше берегти одне одного На дворі було темно, аж чорно Такий ранній ранок, що краще б назвати Пізня ніч Легенька хорделиця мила поперек дороги Дошкульний вітер кусав обличчя Та Роман не брав до голови Такий сніжок йому не стане на заваді. А вітер? В бусику тепло. Машина нова, не замерзне. Його старенька Лада за виграшки боролася зі сніжком, що перемітав дорогу. Роман лагідно попестив кермо. «Відслужила ти своє бабусю. Останні кілометри накручуємо разом. Скоро підеш в інші руки». А я собі таку лялю прикуплю. Настрій, незважаючи на ранню пору, на сніг, на далеку дорогу, що стелилась попереду, був райдужним. У Польщі щойно відсвяткували Різдво. Скоро Новий рік. Польські міста сяють цієї пори ліхтариками, люди посмішками. Навіть митники не такі лихі, як завжди. У цьому році це його останній рис. Кінець року. В кінці року Вуйко видає 13-ту зарплату, премію за підсумками. Зберіг традицію з радянських часів. Хороша була традиція. Якщо цю тринадцятку долучити до вже складеного, вийде саме стільки, щоб узяти нову машину. От ту симпатичну Тойоту, яку пригнав із Німеччини Отто. Бідолашний мужик як він переживав через оту історію з Валентиною. Навіть плакав. І кляв, звичайно, не без того. Він і так не розумів, що це за країна, в якій жінка мусить носити у сумочці пістолет. А тут цей Отто непоганий мужик і діловий. Бач, летів наче на зламання голови, коли йому повідомили про все, що сталося з Валентиною. А про Тойото не забув. «Німець!» «І в біді про гроші не забуде!» Роман завжди називав Валентину повним іменем. Навіть подумки. Вона йому бос, начальник. Ще б пак, де б вони були зараз із Зінулею, якби не вона? Зінуля спини б не розгинала шию, а він? Та хто його зна, чим би займався безробітний інженер? Може, спився б таких чимало, Може, подався до Москви будувати квартири-дачі для багатих. Може, вліз у якусь банду, їх теж у місті не бракує. З безгрошів'я хлопці і не так чудять».